Розділ четвертий. Здивовано підняті брови. «Про роботу все одно забувати на слід», – говорив собі містер Льюішем. Але ніколи ще не були такими привабливими перспективи занять на свіжому повітрі. Перед сніданком він близько півгодини читав, ходячи по провулку біля будинку фробішерів. А в перерві між сніданком і початком уроків у школі тинявся з книгою в руках алеєю. Зі школи до себе додому він повертався кружним шляхом, щоб ще раз пройти алеєю, а перед вечірніми заняттями хвилин 30 або близько того знову провів там. Під час цих студій на відкритому повітрі містер Льюішем, якщо не дивився поверх своєї книги, то дивився назад через плече. І нарешті, кого він побачив? подумати тільки, її. Він побачив її краєм ока і відразу відвернувся, вдаючи, ніби нічого не помітив. Незвичайне хвилювання охопило всю його істоту. Руки, що сили, стиснули книгу. Напружено прислухаючись до її наближення, він не озирнувся вдруге, а продовжував повільно і вперто йти вперед, читаючи оду, перевести яку не зміг би навіть під страхом смерті. Через кілька секунд, нескінченних як вічність, у нього за спиною почулися легкі кроки і шурхіт спідниць. Немов залізні лищата стиснули йому голову, не дозволяючи їй повернутись назад. Містер Люїшем почувся поруч її голос. Він повернувся, зробивши майже содомий рух, і незграбно підняв кашкета. Вона простягла руку. Трохи забарившись, він схопив її і тримав у своїй доти, доки вона її не відібрала. «Я така рада, що ми зустрілися», – сказала вона. «Я теж», – простодушно обізвався Люїшем. З хвилину вони стояли, виразно дивлячись один на одного. А потім жестом дівчина висловила своє бажання пройтися разом з ним алеєю. «Мені дуже хотілося», – сказала вона, дивлячись собі під ноги, «Подякувати вам за те, що ви звільнили Тедді від покарання. Ось чому мені хотілося побачитися з вами». Льюішем ступив слідом за нею. «Дивно, чи не так?» – додала вона, глянувши йому в обличчя. «Що ми знову зустрілися тут, на тому самому місці? Мені здається, так, саме на цьому місці». Містер Льюішем не міг вимовити жодного слова. «Ви часто буваєте тут?» – запитала вона. «Бачите?» – задумався він. Голос його, коли він заговорив, звучав напрочуд хрипко. «Ні, ні, тобто принаймні не часто, іноді. Правду кажучи, мені подобається тут читати, ну і займатися. Тут так тихо». «Ви, напевно, багато читаєте?» Коли викладаєш, це необхідно. Але ви... Зрозуміло, я люблю читати. А ви? Люблю. Містер Люїшем був радий, що вона любить читати. Він був би розчарований, якби вона відповіла інакше. І говорила вона з непідробним жаром. Вона любить читати. Це було приємно. Значить, вона зможе хоч трохи його зрозуміти. «Звичайно», – продовжувала вона, – «я не така розумна, як деякі, і читати мені доводиться без розбору, що вдається дістати». «Як і мені», – підхопив містер Люїшем. «До речі, ви читали Карлейля». Тепер розмова йшла зовсім вільно. Вони йшли поруч, а над головою у них дерева гойдали гілками. Містер Льюїшем був у захваті, який затмарювала лише побоювання перед випадковою зустрічю з кимось із учнів. Ні, вона не дуже багато читала Карлейля. Їй завжди хотілося його почитати, ще з малку. Вона стільки про нього чула. Вона знала, що це по-справжньому великий письменник, великий із великих. Все, що вона читала з його творів, їй сподобалося. Це вона може сказати більше, ніж будь-що. І вона бачила в Челсі будинок Карлейля. Нальюєшема, який знав Лондон лише по шести-семи одноденних екскурсіях, її останні слова справили велике враження. Вона ставала в його очах мало не близьким другом великого письменника. Йому ніколи з такою виразністю і на думку не спадало, що люди знамениті теж мешкають під якимось дахом. Кількома штрихами вона так змалювала цей будинок, що він одразу уявив його собі. Вона живе зовсім близько, у Клепемі. Звідти до Челсі можна дійти пішки. І він, бажаючи більше дізнатися про її життя вдома, Відразу забув про намір позичити їй Сартор Резартус. «Клепем, адже це майже в Лондоні!» – спитав він. Отак, так!» – відповіла вона, але не виявила бажання розповідати йому про свій будинок докладніше. «Мені подобається Лондон!» – перейшла вона до спільної теми, особливо взимку. І почала вихваляти Лондон, його публічні бібліотеки, його магазини, натовпи людей на вулицях, Можливість робити те, що тобі подобається, Ходити в концерти, відвідувати театри. Мабуть, вона оберталася в досить хорошому суспільстві. «Завжди є на що подивитись, Навіть якщо ви вийшли лише на прогулянку», – сказала вона. «А тут і читати нічого, крім порожніх романів, Та й ті не з нових». Містер Льюішем сумом мав визнати справедливість її слів про культурне запустіння в Вортлі. Це ставило його набагато нижче за неї. Що він міг протиставити їй? Тільки свою начитаність та свої атестати. Вона ж бачила будинок Карлейля. Тут, додала вона, і говорити нема про що, тут тільки пліткують. На жаль, це було справедливо. На розі біля огорожі, позаду якої на тлі блакитного неба красувалися обвішані срібними сережками і посипані золотистим пилком верби, вони, ніби підкоряючись єдиному бажанню, повернули і пішли назад. «Тут просто нема з ким розмовляти», – сказала вона. «У всякому разі, у тому сенсі, що я називаю розмовою». Сподіваюся, наважився на відчайдушний крок Льюішем, що поки ви в Вортлі, він раптом запнувся, і вона, простеживши за його поглядом, побачила, що назустріч їм рухається якась значних розмірів постать у чорному. «Ми!» – закінчив почату фразу містер Льюішем. «Ще раз, можливо, зуміємо зустрітися» адже він уже готовий домовитися з нею про побачення. Він думав про мальовничі сплутані стежки на березі річки. Але поява містера Джорджа Боновера, директора Вортлійської приватної школи, разюче охолодила його запал. Зустріч нашої молодої пари влаштувала, безперечно, сама природа, але, допустивши до них Боновера, вона виявила непробачну легковажність. І ось тепер, у відповідальну мить, вона зникла, залишивши містера Льюїшема за найнесприятливіших обставин, віч-навіч із типовим представником тієї громадської організації, яка рішуче заперечує «Інтералія», проти того, щоб молодий, неодружений, молодший вчитель заводив випадкові знайомства. «Ще раз, можливо, зуміємо зустрітися», – промовив містер Люїшем, впавши духом. «Я теж сподіваюся», – відповіла вона. Мовчання. Тепер зовсім чітко видно було риси обличчя містера Боновера – і особливо його густі чорні брови. Вони були високо підняті, що, мабуть, мало висловлювати вічливий подив. «Це містер Боновер?» – спитала вона. «Так». І знову довга мовчанка. «Цікаво, чи Боновер зупиниться, щоб заговорити з ними? Принаймні цьому жахливому мовчанню слід покласти край». Містер Льюішем болісно шукав у думці якусь фразу, якою можна було б із гідністю зустріти наближення начальства. Але на його здивування нічого придатного не було. Він зробив ще одне відчайдушне зусилля. За розмовою вони могли б виглядати дуже невимушено. Мовчання ж – промовисте свідчення провини. «Чудовий день нині, правда?» – спитав містер Льюішем. «Справді!» – погодилась вона. І цієї миті мимо пройшов містер Боновер. Чоло його, якщо можна так сказати, поповзло кудись нагору, а губи були виразно стиснуті. Містер Люїшем підняв свого квадратного капелюха – і на його подив містер Боновер відповів йому, підкреслено низьким укліном. Його капелюх описав півколо, кинув допитливо недоброзичливий погляд і пройшов далі. Льюішема до глибини душі вразило подібне перетворення, зазвичай недбалого кивка директора. Так до певного часу завершився цей жахливий інцидент. На мить Льюішеме охопив гнів, з якого дива взагалі, бо Новор чи хтось інший буде втручатися в його життя. Він має право розмовляти з ким хоче. Можливо, їх представили один одному за всіма правилами, бо Новору про це невідомо. Скажімо, наприклад, їх міг познайомити молодий Фробішер». Проте від радісного настрою Льюішема не залишилося й сліду. Весь залишок розмови він поводився напрочуд безглуздо, і чудове відчуття сміливості, яке досі надихало і дивувало його під час бесіди з нею, тепер ганебно зів'яло. Він був радий, напевно радий, коли все скінчилося. Біля воріт парку вона простягла йому руку. «Боюся, я завадила вашому читанню», – сказала вона. «Ні», – відповів містер Люїшем, трохи почервонівши. «Не пригадую випадку, коли розмова приносила б мені таке задоволення». «Я заговорила з вами сама. Боюся, це було порушенням етикету. Але мені право, так хотілося подякувати вам». «Не варто говорити про це». Сказав містер Льюішем, в душі вражений етикетом До побачення Він у нерішучості постояв біля паркової сторожки Потім знову повернувся на алею, щоб не бачили, як він іде слідом за нею по Вест-стріт І в цей момент, ідучи в протилежному від неї напрямку, він згадав, що не позичив їй книгу, як хотів і не встиг домовитися про нову зустріч, адже вона може в будь-який день покинути Вортлі, щоб повернутися до свого прекрасного Клепема. Він зупинився у нерішучості. Чи бігти за нею? Але тут він згадав обличчя Боновера з його загадковим виразом. Він вирішив, що спроба наздогнати її виявиться надто помітною. І все ж. Хвилини йшли, а він ніяк не міг наважитися. Коли він нарешті повернувся додому, місіс Манді вже доїдала обід. «Усе ваші книги», – сказала місіс Манді, яка по-материнськи опікувалася ним. «Читаєте, читаєте і не зважаєте на час. А тепер вам доведеться їсти на півхолодний обід». І він не встигне, як слід перетравитися до того, як вам іти до школи, так і травлення недовго зіпсувати. Не турбуйтеся про моє травлення, місіс Манді, відповів містер Люїшем, відриваючись від своїх складних і, ймовірно, похмурих роздумів. Це моя особиста справа. Так різко він раніше ніколи не говорив. «Краще мати хороший шлунок, що справно діє, ніж голову, повну премудростей!» – помітила місіс Манді. «А я, як бачите, думаю інакше!» – відрізав містер Люїшем і знову впав у похмуру мовчанку. «Куди твоє діло?» – пробурмотіла собі під ніс місіс Манді. Розділ п'ятий. Нерішучість. Містер Боновер Вичекавши необхідний час, заговорив про те, що сталося, тільки в день, коли Льюішем доглядав за вихованцями, що грали в крикет. Для початку він зробив кілька зауважень про перспективи їхньої шкільної команди. І Льюішем погодився з ним, що Фробішер перший у нинішньому сезоні начебто подає непогані надії. Настала мовчанка під час якої директор щось бурмотів собі підніс. «До речі, не зводячи очей з граючих, зауважив він, ніби продовжуючи розмову. Наскільки мені відомо, у вас тут у Вортлі знайомих не було?» «Так», – відповів Льюішем, – цілком вірно. «Уже потоваришували з кимось?» На Льюішема раптом напав кашель. А його вуха, о ці прокляті вуха, запалали. «Так», – відповів він, намагаючись опанувати себе. Отак, так, потоваришував». «Напевно, з кимось із місцевих жителів». «Ні, не зовсім». Тепер у Льюішима палали не лише вуха, а й щоки. «Я бачив вас на алеї», – сказав Боновер. «За бесідою з молодою леді. Її обличчя здалося мені знайомим. Хто вона?» «Чи відповісти, що вона знайома фробішерів?» «А раптом Боновер із його зрадливою люб'язністю розповість про це фробішерам-батькам, і в неї будуть неприємності». «Це?» – невиразно почав Люїшем густо червоніючи від такого насильства, над чесністю і знижуючи голос. Це стара приятелька моєї матері. Я познайомився з нею колись у Солсбері. Де? У Солсбері. А як її звати? Сміт. Необачно випалив льюішим. І не встигла брехня зірватися з його вуст, як він уже покаявся. Гарний удар Гарріса, крикнув Боновер і заляпав у Долоні. Чудовий удар, сер. Гарріс подає непогані надії, зауважив містер Льюїш. Дуже непогані, підтвердив містер Боновер. Про що ми говорили? А, дивні збіги трапляються у світі, хотів я сказати. У фробішерів. Тут же в нашому місті гостює якась міс Хендерсон, чи то Хенсон. Вона на диво схожа на вашу міс Сміт, підказав Льюїшем, зустрічаючи погляд директора і заливаючись ще яскравішим рум'янцем. Дивно, — повторив Боновер, задумливо розглядаючи його. Дуже дивно. Промимрив Люєшем, відводячи очі і проклинаючи власну дурість. Дуже-дуже дивно, ще раз сказав Боновер. Правду кажучи, додав він, прямуючи до школи, я ніяк не очікував від вас цього, містере Люєшем. Чого не очікували, сер? Але містер Боновер вдав, що не почув цих слів. Чорт забирай сказав Льюєшем, прокляття. Вираз безперечно поганий і в ті дні дуже рідкісний у його лексиконі. Він хотів би наздогнати директора і запитати, чи не піддає той сумнівам його слова. У відповіді проте навряд чи доводилося сумніватися. Хвилину він постояв у нерішучості, потім повернувся на підборах і попрямував додому. Кожен м'яз у нього тремтів, а обличчя безперервно смикалося від злості. Він більше не відчував сум'яття, він обурювався. «Якого біса?» – обурювався містер Люїшем, обговорюючи цей випадок із стінами своєї кімнати. «Якого біса він не може займатися своїми справами?» «Не лізьте не в свої справи, сер» кричав містер Льюішем рукомийнику. «Чорт би вас узяв, сир! Не лізьте не в своє діло!» Рукомийник так і чинив. «Ви перевищуєте свою владу, сер, Трохи заспокоївшись, провадив містер Льюішем. «Зрозумійте мене! Поза школою я сам собі господар!» Тим не менш, протягом чотирьох днів і кількох годин після розмови з містером Боновером Містер Льюішем настільки свято дотримувався напіввисловлених настанов начальства, що зовсім закинув заняття на відкритому повітрі і навіть боровся, що правда, з дедалі меншим успіхом за дотримання не лише букви, а й духу свого розкладу. Проте, здебільшого, він займався тим, що досадував на кількість справ, що накопичилися – Виконував їх недбало, а той просто сидів, дивлячись у вікно. Голос розсудливості підказував йому, що нова зустріч і нова бесіда з дівчиною спричинять нові зауваження та неприємності, завадять підготовці до іспитів, з'являться порушенням дисципліни, і він не сумнівався у справедливості такого погляду. Нісенітниця, все це кохання. Воно існує лише у поганих романах. Але тут думка його прямувала до її очей у затінку криска пилюха. І назад цю думку повернути можна було тільки силою. У четвер, дорогою зі школи, він здалеку побачив її. І щоб уникнути зустрічі, поспішив, демонстративно дивлячись у протилежний бік. Однак цей вчинок був поворотною точкою. Його охопив сором. У п'ятницю віра в кохання ожила і зміцнилася, а серце було сповнене каяття та жалю про ці втрачені дні. У суботу думка про неї настільки опанувала його, що він був розсіяним навіть на своєму улюбленому уроці алгебри. До кінця занять рішення було прийнято, а розсудливість втекла. Після обіду, хай там як, він піде на алею, побачить дівчину і знову поговорить з нею. Думка про Боновера виникла, але відразу ж була відкинута. І крім того, після обіду Боновер зазвичай відпочиває. Так, він піде, знайде її і говоритиме з нею, і ніщо його не зупинить. Як тільки рішення було прийнято, уява запрацювала з подвоєною енергією, підказуючи йому потрібні фрази, відповідні пози, малюючи безліч невиразних і прекрасних видінь. Він скаже це, він скаже те… Ні про що, крім своєї незвичайної ролі закоханого, він і думати не міг. Який він боягуз, Навіщо так довго ховався від неї? Про що тільки він думав? Як він пояснить їй свою поведінку під час зустрічі? А якщо висловити все відверто? Він почав міркувати про те, наскільки він може бути з нею відвертим. Чи повірить вона, якщо він намагатиметься її переконати, що у четвер справді її не бачив? І раптом, о жах! У самий розпал цих мрій з'явився Боновер і попросив його почергувати після обіду замість Данкерлі на крикетному майданчику. Данкерлі був старшим учителем у школі, єдиним колегою Люїшима. У зверненні Боновера не залишилося і сліду засудження. Його прохання до підлеглого було свого роду олівковою гілкою. Але л'юєшему це було жорстоким покаранням. Фатальну хвилину він вагався, майже готовий погодитись. Йому миттєво постала примара довгого післяобіднього чергування – а тим часом вона, можливо, вже вкладає речі перед від'їздом до Клепема. Він зблід. Містер Боновер пильно стежив за виразом його обличчя. Ні, – різко сказав Льюішем, вкладаючи в це слово всю свою рішучість і відразу ж починаючи невміло підшукувати привід для відмови. «Мені дуже шкода, що я не зможу виконати вашого прохання, але я домовився. Я вже домовився сьогодні після обіду». То була явна брехня. Брови містера Боновера полізли вгору, а від його вічливості і сліду не лишилося. «Справа в тому, – сказав він, – що місіс Боновер чекає сьогодні гостя, і ми хотіли б, щоб містер Данкерлі «Склав нам партію в крокет. Мені справді дуже шкода», – повторив все ще налаштований рішуче містер Люїшем, одразу зазначивши про себе, що Боновер буде зайнятий крокетом. «Ви випадково не граєте в крокет?» – спитав Боновер. «Ні», – відповів Люїшем. – «не маю про нього жодного уявлення». «А якби містер Данкерлі сам попросив вас?» – наполягав Боновер, знаючи, з якою повагою Льюішем ставиться до правил етикету. «О, справа зовсім не в цьому», – відповів Льюішем, і Боновер з ображеним виглядом і здивовано піднятими бровами пішов, а він продовжував стояти, блідий, нерухомий, вражений власною відвагою». Розділ шостий. Скандальна прогулянка. Щойно закінчилися заняття в школі, Льюішим звільнив учнів, що завинили, і поспішив додому провести час, що залишився до обіду. Але як? Можливо, і не зовсім справедливо щодо нього розповідати про це – Можливо, романістові-чоловікові не личить розголошувати таємниці своєї ж статі. Але, як стверджував напис на стіні біля ромбоподібного вікна, «Манья ест верітас ет привелебіт» – правда велика і переможе. Містер Люїшем ретельно пригладив щіткою волосся, а потім мальовничо його скуйовдив. Перепробував усі краватки, зупинивши вибір на білій. Старою кишеньковою хустинкою витер пил з черевиків, перевдягнув штани, бо манжети на його буденній парі добряче пообтріпалися і підфарбував чорнилом лікті сюртука в тих місцях, де шви побіліли. А якщо вже бути зовсім відвертим, він довго з різних боків вивчав у дзеркалі своє юнацьке обличчя, прийшовши зрештою до висновку, що його ніс міг би з успіхом бути трохи меншим. Негайно ж після обіду він вийшов з дому і якнайшвидше попрямував до алеї, запевняючи себе, що йому байдуже, навіть якщо він зустріне дорогою самого Боновера. Наміри його були дуже невизначені. Зовсім ясно було одне – він хоче побачити дівчину, з якою вже зустрічався в цій алеї. Він знав, що повинен її побачити. Що ж до перешкод, то думка про них лише підбадьорювала його і навіть приносила задоволення. Кам'яними сходами він піднявся до того місця, звідки було видно будинок фробішерів, звідки він дивився одного разу на вікно їхньої спальні. І схрестивши руки, вмостився там, на очах усіх мешканців будинку. Було 10 хвилин до другої. За 20 хвилин третя він усе ще сидів на місці. Але руки його вже були глибоко в кишенях. Погляд похмурий, а нога нетерпляче постукувала по кам'яній сходинці. Непотрібні йому окуляри лежали в кишені жилета, де вони, втім, лежали весь цей день, а кашкет був трохи сунутий на потилицю, відкриваючи пасмо волосся. За цей час алеєю за його спиною пройшли дві-три людини, але він вдав, ніби не бачить їх, і лише пара горобців, що переслідували один одного в залитій сонцем висоті та розбурхене вітром поле, служили йому розвагою. Димно, звичайно, але в міру того, як час спливав, він почав сердитися на неї. Обличчя його потемніло. За спиною в нього почулися кроки. Він не озирнувся. Його дратувала думка, що перехожі бачать, як він сидить і чекає. Його колись всесильна, нині повалена розсудливість, продовжувала глухо докоряти, закидаючи йому цю витівку. Кроки на доріжці завмерли зовсім поряд. Нема чого дивитися. Стиснувши зуби, наказав собі Льюєшем. І тут до його вух долинув якийсь загадковий шум. Гілки живоплоту голосно зашелестіли, зашироділо старе листя. Хтось ніби топцював у кущах. Цікавість підкралася до Льюєшема, і після довгої боротьби опанувало його остаточно. Він озирнувся і побачив її. Вона стояла до нього спиною по той бік огорожі і намагалася дотягтися до верхньої квітучої гілки колючого терену. Яка дивовижна випадковість! Вона його не бачила. Тієї ж миті ноги л'ююшема перелетіли через перелаз. Він спустився сходами з такою стрімкістю, що з розбігу потрапив у колючий чагарник». Дозвольте мені, сказав він, дуже схвильований, щоб помітити, що його поява її зовсім не дивує. Містер Люїшем, вигукнула вона з удаваним подивом і відступила вбік, щоб дати йому можливість зірвати квітку. Яку гілочку ви хочете? вигукнув він, натямлячи себе від радості. Найбілішу, найбільшу, будь яку Отцю, науманя показала вона, із чорним шипом. Білою хмарою здавалися квіти на тлі квітневого неба. Ільюішем, потягнувшись за ними, дістати їх було не так легко. З дивним почуттям задоволення побачив, як довга подряпина спалахнула білим кольором на його руці, а потім почервоніла. Там, на алеї, Сказав він, радіючий і захеканий, є терен. Цей з ним і зрівнятися не може. Вона засміялася. Він стояв перед нею, розчервонілий, тріумфуючий, і подивилася на нього з неприхованим схваленням. У церкві на галереї він знизу теж давався непоганим, але це було зовсім інше. «Покажіть, де!» Сказала вона, хоч знала, що на милю в окрузі Не знайти іншого куща терену Я знав, що побачу вас Промовив він замість відповіді Я був певен, що я вас побачу сьогодні Це була майже остання можливість Так само щиро зізналася вона У понеділок я їду додому, до Лондона Я так і знав Радісно вигукнув він. «Уклепем?» – спитав він. «Так, у мене виникла ситуація. Знаєте, адже я вмію стенографувати та друкувати на машинці. Я щойно закінчила Грогримську школу, і ось знайшовся старий джентльмен, якому потрібен особистий секретар, що вміє писати під диктовку. Отже, ви знаєте стенографію?» – спитав він. – Ось чому ви мали стилографічне перо. Ці рядки написані, вони й досі в мене. Піднявши брови, вона посміхнулася. Тут, – додав містер Льюішем, показуючи рукою на свою нагрудну кишеню. – Ця алея, – вів далі він, – їхня розмова була напрочуд незв'язною. «Далі цією алеєю за пагорбом унизу є хвіртка, яка йде...» «Я хотів сказати, від якої йде стежка берегом річки. Ви були там?» «Ні», – відповіла вона. У «Усьому вортлі немає кращого місця для прогулянки, а стежка виводить до імерінгу». «Ви маєте побувати там, до вашого від'їзду». «Тепер?» – спитала вона – і в її очах застрибали вогники. «А чому би ні?» «Я сказала місіс Фробішер, що до четвертої буду вдома», – відповіла вона. «Таку прогулянку шкода опускати». «Добре, ходімо», – погодилася вона. «На деревах уже розпускаються бруньки», – почав розповідати містер Льюішем. Очеред дав свіжі пагони, а уздовж усього берега на воді плавають мільйони маленьких білих квіточок. Я не знаю, як вони називаються, але вони дуже гарні. Дозвольте, я понесу вашу гілочку. Коли він брав гілку, їх руки на мить зіткнулися, і знову настала багатозначна мовчанка. Подивіться на ці хмари. Знову заговорив Люїшем, пригадуючи те, що збирався сказати, і помахуючи пишно-білою гілкою терена. І подивіться на блакить між ними. Чудово! Погода завжди чудова! Але такого дня ще не було. Мій останній день. Останній день. У такому збудженому стані юна пара вирушила далі. До неймовірного подиву місіс Фробішер, яка дивилася на них з вікна мансарди. А вони крокували так, ніби вся краса сяючого світу існувала тільки для їхнього задоволення. Все, що вони говорили один одному того дня на березі річки, що весна прекрасна, молоді листочки дивовижні, лоскаті брунки чудові. А хмари, сліпучі у своїй величі, здавалося їм надзвичайно оригінальним. І як простодушно були вони вражені тим, що їх обох однаково захоплюють усі ці откровення. Звичайно, не випадково, здавалося їм, зустрілися вони одне з одним. Вони йшли стежкою, що пролягала між дерев вздовж берега річки, і не встигли пройти трьохсот ярдів, як супутниця Льюішема раптом забажала піти нижньою стежкою біля самої води, якою тягнуть човни на мотузці. Льюішему довелося підшукати зручне для спуску місце, де дерево по-дружньому простягало своє коріння. І тримаючись за них, як за перила, вона спустилася вниз подавши йому руку. Потім водяний щур, що полоскав свої вуса, надав їм новий випадок взятися за руки, довірливо пошепотітися і разом помовчати, після чого Льюішем спробував, можна сказати, з небезпекою для життя зірвати для неї болотяну мальву і, зробивши це, набрав повний черевик води. А біля воріт край чорного і блискучого шлюзу, де стежка йде вбік від річки, спутниця вразила його несподіваним подвигом, весело піднявшись за його допомогою на верхню поперечину і зістрибнувши вниз легка граціозна постать. Вони сміливо прямували луками, що рясніли квітами. І на її прохання він загородив її собою від трьох благодушних корів, почуваючи себе як персей, який відбивається від морського чудовиська. Вони проминули млин і крутою стежкою вийшли на імерінг. Тут на луках Люїшем повів розмову про її роботу. «Ви справді їдете звідси, щоб стати секретаркою?» – спитав він – і вона почала захоплено розповідати йому про себе. Вони обговорювали це питання, користуючись порівняльним методом, і не помітили, як зникло сонце, поки їх не захопили зненацька перші краплі зливи. «Дивіться!» – показав він. – «Он хлів!» – і вони побігли. Вона бігла і сміялася, але біг її був швидким та легким. Він підсадив її через огорожу, звільнив її спідницю від колючого чагарнику, і вони опинилися у маленькому темному сараї, де зберігалася величезна і ржава борона. Навіть пробігши таку відстань, помітив він, вона дихала рівно. Вона присіла на борону і, повагавшись у нерішучості, сказала – Мені доведеться зняти капелюха, бо він зіпсується від дощу. І він зміг милуватися тим, як невимушено розсипалися її локони. Втім, йому так і не спало на думку сумніватися в їхній справжньості. Вона схилилася над своїм капелюхом, витонченими рухами, стираючи кишеньковою хустинкою срібні краплі води. Він стояв біля входу, в сарай, і крізь м'який серпанок квітневої зливи милувався краєвидом. «На цій бороні вистачить місця для двох», – сказала вона. Він пробурмотів якісь невиразні слова, потім підійшов і сів поруч із нею, так близько, що мало не торкався її. Він відчув фантастичне бажання обійняти її та поцілувати, і лише з усиллям волі йому вдалося його придушити. «Я навіть не знаю, як вас звуть», – сказав він, намагаючись у розмові знайти порятунок від думок, що його долали. «Хендерсон», – відповіла вона. «Міс Хендерсон?» Дивлячись на нього, вона посміхнулася – і трохи повільно відповіла «Так, міс Хендерсон». Її очі, чарівність, що походила від неї, були дивовижні. Ніколи раніше не мав він такого відчуття, дивного сум'яття, в якому ніби таїлося слабке відлуння сліз. Йому хотілося спитати, як її ім'я, хотілося назвати її Люба, та подивитися, що вона відповість. Натомість він пустився в безладний опис своєї розмови з Боновером, коли він збрехав щодо неї, назвавши її «Міс Сміт», і таким чином йому вдалося подолати цю незрозумілу емоційну кризу. Заумер шелест дощу, і промені сонця знову заграли в далеких гаях за імерінгом. Вони знову мовчали, і мовчання це загрожувало містеру Льюішему небезпечними думками. Зненацька він підняв руку і поклав її на раму борони, майже торкаючись плечей дівчини. «Ходімо», – раптом сказала вона, – дощ припинився. «Ця стежка веде прямо до імерінга», – зауважив містер Люїшем. «Але ж четверта година». Він дістав годинник, і брови його піднялися. Було майже чверть на п'яту. «Вже четверта?» – запитала вона. І раптом вони відчули, що їм ось-ось доведеться опинитися віч-навіч з розставанням. Те, що Льюішем повинен був о на шосту заступити на чергування у школі, здавалося йому обставиною вкрай незначною. «Так», – відповів він, тільки зараз починаючи усвідомлювати, що означає це розставання. «Але чи обов'язково вам йти?» «Мені, мені треба поговорити з вами». «А хіба ми не говорили весь цей час?» «Це не те, крім того, ні». Вона стояла, дивлячись на нього. «Я обіцяла бути вдома о четверті, сказала вона. «Місіс Фробішер п'є чай!» «Але, можливо, ми ніколи більше не побачимося!» «Так?» Льюішем зблід. «Не йдіть!» Порушуючи напружене мовчання, з несподіваною силою в голосі благав він. «Не йдіть! Побудьте зі мною ще трохи!» «Ви! Ви можете сказати, що заблукали!» «Ви, мабуть, думаєте!» – заперечила вона – і змусила себе засміятися. «Що я можу не їсти і не пити цілий день?» «Мені хотілося поговорити з вами. З першого разу, як я побачив вас, спочатку я не насмілювався, не сподівався, що ви дозволите, а тепер, коли я щасливий, вийдете!» Він раптом замовк. Її очі були опущені. «Ні», – сказала вона, виводячи криву, Носком своєї туфлі. Ні, я не йду. Льюішим ледь утримався від радісного вигуку. «Ідемо вимерінг!» – вигукнув він. І коли вони пішли вузькою стежкою по мокрій траві, він почав з простодушною відвертістю пояснювати їй, наскільки миле його серцю її товариство. Я не проміняв би цієї можливості, сказав він, оглядаючись у пошуках предмета, який можна було б принести в жертву, ні на що у світі. Я не піду на чергування. Мені все одно. Мені все одно, чим це скінчиться, якщо ми сьогодні можемо бути разом. Мені теж, сказала вона. Дякую вам за те, що ви пішли зі мною. Вигукнув він у пориві вдячності. О, дякую, що ви пішли. І він простяг їй руку. Вона взяла її і потисла, і так йшли вони пліч опліч, поки не дійшли до села. Сміливе рішення знехтувати своїми обов'язками, чим би це потім не загрожувало на диво зблизило їх. Я не можу вас називати міс Хендерсон, сказав він. Не можу, ви ж знаєте. Ви знаєте. Скажіть мені, як вас звуть? Етель. Етель, сказав він, і набравшись хоробрості, глянув на неї. Етель, повторив він. Яке гарне ім'я. Але жодне ім'я недостатньо гарне для вас, Етель. Люба Маленька крамничка в імерінгу розташувалася позаду палісадника, засадженого жовтофіолями. Її власниця, весела Товстушка, вирішила, що вони брат із сестрою, і неодмінно хотіла називати їх обох дорогенькими. Не зустрівши протиріччя ні в тому, ні в іншому, вона пригостила їх напрочуд смачним і напрочуд дешевим чаєм. Люішему не зовсім припала до душі ця друга якість, бо вона, здавалося, трохи принижувала виявлену ним сміливість. Але чай, хліб з маслом та варення з чорносливу були незрівнянні. На столі в глечику теж стояли пахучі жовтофіолі. Етель вголос захоплювалася ними, і коли вони вже йшли, Старенька господиня змусила її прийняти в подарунок цілий букет. Скандальною, власне, ця прогулянка стала після того, як вони залишили імерінг. Сонце, яке вже золотою кулею висіло над синіми пагорбами на заході, перетворило наших молодих людей на дві палаючі фігурки. Але замість того, щоб піти додому, вони попрямували Вентуорською дорогою, що йде в Гай-Форшову. А за їхніми спинами над верхівками дерев білою примарною плямою проступив у синім небі майже повний місяць, поступово вбираючи в себе все те світло, яке залишило для нього призахідне сонце. Вийшовши з Імерінга, вони заговорили про майбутнє. А для зовсім юних закоханих немає іншого майбутнього, крім найближчого. «Ви повинні писати мені», – сказав він. Вона відповіла, що в неї виходять дуже дурні листи. «А я буду писати вам стоси листів», – пообіцяв він. «Але як же ви мені писатимете?» – спитала вона – і вони обговорили нову перешкоду. Додому їй писати не можна, у жодному разі. У цьому вона певна. «Моя мати!» – почала вона і замовкла. Ця заборона глибоко вразила його, бо на той час його особливо долала пристрасть до писання листів. Що ж, цього слід було очікувати. Весь світ неприхильний, навіть жорстокий до них. Блискуча ізоляція вдвох. А чи вдасться їй знайти місце, куди можна надсилати листи? Ні, так робити не можна. Це обман. Так гуляла ця молода пара, щаслива знайденим коханням, але сповнена такої юнацької сором'язливості, що слово «кохання» того дня жодного разу не зірвалося з їхніх вуст. І однак у міру продовження розмови, під час якої лагідні сутінки дедалі більше згущувалися навколо, їхні слова та серця зовсім зблизилися. Проте їхні промови, записані холоднокровною рукою, виглядали б настільки убого, що я не беруся привести їх тут. Їм же вони зовсім не здавалися убогими. Коли вони довгою дорогою поверталися до вортлі, мовчазні дерева були вже зовсім чорними. Її обличчя в місячному сяйві, блідим і напрочуд прекрасним, а очі сяяли, мов зорі. Гілочка терну ще була в неї в руках, але квіти майже всі облетіли. Жовтофіолі, як і раніше, видавали пряний запах. А здалеку Приглушена відстанню, долинала повільна сумна мелодія. На майданчику перед будинком священника вперше в сезоні грав міський оркестр. Не знаю, чи пам'ятає читач цю пісеньку, дуже популярну на початку 80-х років минулого століття. «Країна дивних мрій, минулі дні, ти хоч мить до пам'яті верни». «Пам-пам». Такий там був приспів, що звучав повільно та зворушливо під акомпанемент «пам-пам». Щось патетичне, навіть безнадійне, чулося в цьому бадьорому «пам-пам», що супроводжував тужливо-одноманітний наспів. Але юність все сприймає інакше. «Я обожнюю музику», – сказала вона. «Я теж», – зізнався він. Вони спустилися по крутій Вест-стріт, минули металеве і жорстке буйство звуків і увійшли в смугу світла від неяскравих жовтих ліхтарів. Декілька людей помітили їх і здивувалися, що ці хлопці і дівчата роблять у наш час. А один очевидець згодом навіть назвав їхню поведінку «безсоромною». Містер Льюішем був у своєму квадратному капелюсі, не впізнати його було неможливо. Проходячи повз школу, вони побачили в рамі вікна за склом тьмяний портрет містера Боновера, який чергував замість свого молодшого вчителя, що збився з істинного шляху. Біля будинку фробішерів їм хоч не хоч довелося розлучитися. «До побачення!» – сказав він втретє. «До побачення, Етель!» Вона зволікала в нерішучості. Потім раптом зробила крок до нього. Він відчув її руки на своїх плечах, її м'які та теплі губи на своїй щоці, І не встиг він обійняти її, як вона вислизнула від нього і зникла в тіні будинку. «Прощавайте!» Долину в її мелодійний лагідний голос, і поки він приходив до тями, двері відчинилися. Він побачив її чорну фігурку в дверях, почув якісь слова. Потім двері зачинилися, і він залишився сам на залитій місячним сяйвом вулиці. Щока його ще горіла від дотику її губ. Так закінчився перший день – кохання містера Льюішема.